B-mailako jabazlia oltsomendi izan da, partida Luce bat enondotik, hoen bat beno habokua, Arizmendi inausitu da berrogei eta hueta sortzi. Partida Egera izan da, nahiz eta publikoik ezten izan. Huna txapelduna enhitzak partida enondotik. Ba banakien partida zaila izan zela, sustutu hastapena. Zerentiri kusinuan zangoz eta untsa. Eta arabernen gaur iraun eta banakien iraunez berba, berakituko zela bukaeran. Eta uste otori pasatu den, e, gero nik e, nekioko hain duduka eran, eta, eta kostatu zaiko be piloten bilaio egitea Eta akidu hararekin ere e, zaildu zazko gauzak eta eni hobetio Bai, egiten nien behar nirela zerbait egitekin, ikusuz e, e, abantaila egitzen zela, nik enuen tantoik egiten Eta bishka bat joan den aste bezala, e, entxatu gauza batzun aldatzea Sakke <shap> bat edo bi eskuin, gero segitu ezker sakatzen, e, erri uste nuen untsa sakatzen. Eta gero bukaeran, nire koainez, tiratu, e, e, tian buha, xiloa, eta erri uste ditut eta, e, e eta untsateate netako. Eta amailako txapelduna igan urtreko berra da, partida luce eta tian baten ondotik dukazu. Nau da, Sanchez, Zai, Berroge eta Jureita Himetzu. Partida biziki gaitza izan da ordin eta justu ondotik dukazu enhitzak bildu utugue. Noski aske ongi jokatzen ginuen gure tantuak egiten ginuen xakak ere aske ongi egiten ginuen biak eta hor, hogoietan uh, esxka bat gain uh, dittu dut uh, ongi sakatuz, zkergiko paretarekin asmatu dut eta gerutkinkazenuen eta uh, banuen bost pasai tanto uh, haintzin hogeita uh, ha eta ff, opari bat indiot eta... Hala ere, aipatu ginuen, etzera jauparirik egin behar luizzeri, zeren e, esberesakarekin, e, bi minutu gurekin e, berriz hori zaiten handa, eta ora pastu da, hori izan da, pastu da, hori pixka bat buru makur nintzen, nire buru e, kesatzen nintzen, eta hori sanek ere, uste dut, hitz honak ukan uh, dituela, eta esan du, ez dela ezer ez ez ez ekarriko kexatzea, behar zera burua kantxan ezagir eta jokatu. Nire, nire aukerak eh, atxemaitea ezki motzarekin eh, xarera buruz eta, bo gara, eh, bon, gero azken eh, tantoak pixka bat kutserapil da, eh, dena pastena alda, berak urkan ditu peto eh, batzuk eh, bere alde, nik ere azken tantoa ere sartzen da, baina ere ez zen sartzena alere, bon. Badira orako gauzak, gauk bisho bat <laughs> dianko ainekin nintzen eta zen eta Biziki konten naiz bergizide beha egin txapel bat ukaitea Ez da um, oitura tubeak orako gauzikintzen Puz zik aondeak dira e, tipi tipi tatik nuen pentsatzen ere Orako finalak diokatuko nuela eta gauk izi egik konten naiz